Над радянською батьківщиною нависла смертельна небезпека. Загибель загрожує всьому, що здобуто ціною крові найкращих людей, створено працею нашого народу, до чого спрямовані всі наші помисли, що всім нам дорожче за життя. Варварські полчища фашистських загарбників топчуть наші поля, в диму й вогні наша земля, горять міста і села. Ми, мирні радянські люди, відразу стали солдатами. Ми прийшли в райком партії за телефонним викликом секретаря, як на призовний пункт. Ніхто не виступав, не виголошував промов. Усе було цілком ясно. Партія закликає нас, більшовиків, очолити маси, які піднімаються на боротьбу з ворогом, щоб бити його не тільки на фронті, а й у тилу. Всі знали, боротьба буде нечувана жорстокою. Не на життя, а на смерть. Проте й на мить не сумнівалися в тому, що перемогу здобудемо ми. На партійному активі, скликаному райкомом, ми дізналися про те, що згідно з рішеннями ЦК КПБУ, всюди формуються партизанські групи, проводиться військова підготовка майбутніх партизанів. У лісах закладаються для них бази із запасами продовольства, зброї, вибухових речовин. А потім усі викликані... Повернулися до своїх щоденних справ. Райком зосередив сили всього партійного активу на збиранні молодьбі і заготівлі хліба. Незабаром частина майбутніх партизанів вирушила в Суми на курси мінерів, організовані обкомом партії. Кілька чоловік, які залишилися в потивлі, взялися за підготовку лісових баз. Для партизанської групи, яку мав очолити я, закладалася база в Спадщанському лісі. З городища, коли дивитися на захід, цей великий лісовий масив темніє вдалечині, а починається він біля Сейму, від хутора Спадщини, і тягнеться вздовж болота Жилень попрямій на північ кілометрів на вісім. Аж до болотисто берега річки клевень, яка огинає ліс і двома рукавами впадає в сейм. Усе східне узлісся це маленькі меси, затоки, тут багато окремих гайків, що виповзли в поля, між ними хутори і села. Із сходу на захід Пащанський ліс розкинувся кілометрів на п'ять. Теж по багнах, які далі переходять у справжню драговину На північний схід от путивля біля села Нова Слобода Лежить інший великий масив лісу, що вкриває пасмо висот над заплавою Сейму Колись цей ліс називався Монастирським Бо на одному з його пагорбів, найвищому, стояв Софроніївський монастир Величезні в два обхвати дуби ховають його старовинні стіни. Із зелені віковічних дерев прозирає тільки напівобвалина дзвіниця. У цьому лісі закладалася база для групи партизанів, яку очолював Семен Васильович Руднів. Я народився у великому селі Котельва на Полтавщині. Лісцевість там відкрита, ліси росли вподовж берега Ворскли, а з другого боку вітер наносив на поля пісок. Пам'ятаю мітинг, що відбувся весною 1918 року. Під бовкання дзвонів, семи церков, зібралися селяни на Майдані перед приміщенням колишньої волосної управи. Повернувшись із німецького фронту, я разом з товаришами-фронтовиками встановлював у Котельві радянську владу, був начальником штабу оборони села і головою земельної комісії. Ми скликали мітинг, щоб односельці затвердили поділ поміщицької землі і програму дальших дій. У першому пункті цієї програми говорилося «Посадити на пісках 75 десятин сосен». Уся земля стала нашою, і ми хотіли захистити її від стихійного лиха цього краю. Ліс завжди викликав у мене такі ж думки, як хлібні поля, фруктові сади, череди худоби. Думки про мирну працю, добробут народу. Відколи утвердилася радянська влада, мені жодного разу не доводилося дивитись на ліси з воєнної точки зору.